Привіт, друзі! Дуже рада вітати вас у себе на каналі. Тут ви зможете прослухати книги українською мовою в моєму звичанні. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на канал та поставите вподобайку даному відео. Також пишіть коментарі з вашими побажаннями. Дякую, що слухаєте мене. Іван Нечій Левицький. Без пуття. Павлусь Малинка був гарний з лиця мов чернявий та кучерявий бог Аполлон, Настуся – самусівна, була пишна на вроду, мов Афродіта, котра тільки ще вихопилася з морської піни на хвилях, але ще не помолилася Богу, не вмилася і не обтерла гаразд рушником морської піни на виду. Настуся була гарна, але трохи блідувата, ніби втомлена, або трохи заниділа, ніби вона дві ночі поспіль танцювала на балі. Вона була значного багатого роду, а він ще значнішого і ще багатшого. Вона зросла в розкоші, а він ще в більшій. В її батька і в неї давно вітер свистів у кишенях. В його кишенях вилазь киглила хурдига. В її покійної мами і в неї самої кишені були з дірками. Кудою зранку до вечора за границею Витрушувались червінці по Парижі, Ніці та Римі, неначе ворошно по бокаюватому шляху з продірявленого мішка на возі. В його тата і в його самого кишені були, неначе якісь безодні, кудою провалились дві селі, ще й сахарня, з костопальною та з двома величезними трубами-димарями, навіть не зачепившись у їх штанях та холошах. Вона і її мама. Взимку, звичайно, жили в Парижі, а влітку швенділи як цигани з шатрами. То по Швейцарії, то по Тіролі, то по Рів'єрі, тікаючи від спеки, от мошки, комарів та гедзів, а приїздили додому на Україну в ряди годи тільки тоді, коли їх кишені спорожнювались. Він, скінчивши реальну школу, поїхав з батьком та матір'ю до Парижа. Буцім то Докінчувати своє вчиння Записався в одну вищу школу Вільним слухачем Щось там слухав раз на тиждень Для людського та батьківського ока Але в дійсності Нічого не слухав у школі Бо мав дуже делікатне чуття Більше здатне слухати Аристократок в опері Ніж усякі нудні та мудрі лекції Він бив байдики в Парижі І після смерті батьків Спорожнивши кишені до самісінького дна, повернувся в Київ і гайнув без пуття решту батьківського добра, чого не встиг іще прогайнувати його тато. Настуся таки спала вночі, хоч вона і її мама лягали спати сливо перед світом. Павлусь уночі ніколи не спав, проводив ночі то в клубі, то в ресторанах за бенкетами та картами. Аж уранці вертавсь додому. І спав сливе до вечора В його день був уночі А ніч була вдень, Як буває у пугачів Сов та кажанків Його всі звали божевільним Її навісною Вона була й розумна зроду Але в неї неначе не було однієї клепки в голові В його зроду голова була небестями Але була ніби Недобре набита обручами ще й слабкими вторами. Настуся була в свого батька-одиниця. Павусь зостався в свого батька так само, одинак. Він якось таки скінчив реальну школу. Хоч одлінивства двічі трохи не втопився, перебуваючи ту неглибоку річку при мудрості. Але його двічі врятували, вчителі та батьки, і таки якось доволокли його за руки до другого берега. Вона ніякої школи не скінчила, хоч усе починала. Завжди починала, та на тому й скінчала. Батько хотів віддати її в гімназію або в інститут. Мати стала проти того дибки, сперечалась довго і таки не дала дочки в чужі руки, між чужі діти у сякої масті. Вона боялася, щоб дівчина там часом не заниділа від важкої праці, не спростилася, щоб часом не набралася ліберальних ідей І усяких бацил та бактерій Бо цих бацил та бактерій Вона боялася гірше, ніж чуми Ніж нудьги од науки Настусю вчили вдома дорогі гувернантки Та усякі вчительки Настуся вчилася дома поволі Не хапаючись Вчилася, як мокрий горить Вчилася, коли сама хотіла Вона вчилася і гуляла гуляла і вчилася на перемінку, що було не дуже важко. Три дні вона вчилася, а на четвертий день мама возила її в танцклас танцювати з дітьми. Знов три дні вчилася, а два дні відпочивала. Мама возила її сковзатись на льоду на лижвах, або в гості, або брала з собою кудись, ідучи з візитами, а ввечері возила в театр. У Настусі літні вакації – Тяглися ціле літо, цілих п'ять місяців, щоб вона гаразд відпочила від от праці та не помарніла, не зблідла на виду. Незабаром Настуся зовсім не схотіла вчитись, попроганяла своїми вередами вчительок і на тому скінчила свою науку. Мати постановила, як тільки Настуся підросте, повести її в Париж і там викінчити курсі науки. В Настусі гарна голова, так і засталася вольна у досякого поганого, важкого вчиння. Зате ж Настусю дуже багацько вчили музики, бо сама мама дуже любила усяке штучництво, а найбільше – музику. І Настуся справді напродиво була здатна до музики. Музика далась Настусі дуже легко, і вона швидко вивчилася чудово грати на роялі. Вона ще добре вміла малювати квіти на фурфорі. В неї вдача була і справді артистична. Мати любила свою одиницю без міри, без тями, якоюсь хворобливою, нервовою любов'ю, якою люблять дітей дуже нервові та дуже почутливі матері. Вона пестила дитину, не давала їй довго сидіти за вчинням, щоб дитина не мордувалася, споболювала її так, Ніби вона сама сиділа за книжкою і мучилася. Вона вволяла її волю, давала їй усе, чого тільки було її душа забажає. З самого малку усі в Господі вволяли її волю, ніби волю якогось Бога. Мати вбирала її в оксамит та шовк, гралась з нею, гралась її убираннями, неначе дитина куклами, цяцьками. Панькалася з нею і чванилася нею без сорому перед усіма. Настуся надзвичайно любила цяцьки та ляльки це найвище дитяче штучництво. Матина купувала для неї цілий магазин дорогих ляльок та усяких цяцьок. Купували для неї ляльки й цяцьки, і тітки, і дядини, і дядьки, і натітники, і усякі кузинки, і дарували їй на іменини. Тих ляльок та цяцьок назбирала з ціла жашкляна шкафа. Ще на 12-му році Настуся ностилася з ляльками, гралась та милувалась ними, голубила їх, звала їх своїми сестрами та дітками, а себе звала їх мамою. Вона сама шила для кукол нові убрання, одягала їх то за панів, то за сільських дівчат, вишивала їм зорцями сорочки та фартушки, робила квітки на голові, чіпляла на шиї намиста. Вона сиділа проти їх в кріслі, сама гарна, не наче здорова лялька. Мати припадала до неї, цілувала, пестила, потім садила її собі на коліна. Коли вже її ніжки не тіліпалися, а торкались обділ, цілувала їх і пригортала до серця. Усі тітки, дядини та кузинки – так само пестили Настусю, мазали її та хвалили, аж перехвалювали на один бік, бо підвещувались до її тоді ще багатої мами. Настуся ще з малку, тільки любила одне єдине – французьке, ілюстровані гарними малюнками казочки. Вона не читала їх так, що од восьмого року уявляла себе якоюсь казковою особою – і любила одягатись в усякі надзвичайні казкові убрання, одягала й інших дівчаток, своїх приятелів-гостей. Вони перебиралися то за цареви, то за циганок, то за туркень, то за хлопчиків-царенків. В цих чудових убраннях та в паперових коронах вони танцювали, вдаючи себе усяких казкових людей та всяких привидів. В Настусі рано заворушилася фантазія. Вона вже в 12 років навіть в день боялася сама виходити в другу порожню кімнату. А ввечері боялася заставатися сама в кімнаті, коли часом її мати або гувернантка виходили кудись до іншого покою. Їй здавалося, що кругом неї десь поховались по світлицях якісь царівни, відьми, вовки в червоних шапочках. Та усяка казкова мара. В Настусі дуже зарані розвивалася уява та мрійність. Як Настусі дійшло до зросту, її мати посварилася з батьком на смерть. То були дві вдачі, не тільки не схожі, але навіть супротивні одна одній, неначе люті вороги. Він був поміркована, статковита й практична людина. Його жінка була непоміркована, роздратована. Любила розкіш та шикарне гойне життя І сипала грішми, як половою Зранку до вечора вони обоє тільки й робили Що зачіпали одне одного докорами Сварились, змагались та лаялись Вона обридла йому гірше печеної редьки Він обрид її і остогид так, що вона не могла й дивитися на нього Вона полаялася з ним Покинула його і виїхала за границю, щоб Настуся скінчила в Парижі своє виховання і вчиння. «Баба з воза на колеса легше», – сказав самусь, перехрестившись. «Принаймні в хаті буде тихо». Але він помилився трохи. Баба встала з воза, але на його колеса, на його кишені стало ще важче. Мати з Настусею оселилися на прожиття в Парижі, Настуся записалася в якусь школу, щоб довчитись французької мови та вислухати курс французької літератури. До неї ходив дорогий вчитель музики і виправляв їй гру на роялі. Скінчивши своє виховання, Настуся з нудьги читала дуже багатько книжок та все романи. Але романтики, а найбільше Жорж Санд та найновіші декадентські поети і повістярі – Найбільше припадали до її нервової, мрійної, випещеної, трохи збоченої вдачі. Довго вони з матір'ю жили та швендяли по всіх усюдах з границею. І, певно, жили б довше. Але незабаром мати почала кородитись на груди, сохнуть та в'янути. Неспокійні усякові пережитки незабаром дали себе знати. Щоб розбуркати свої слабкі нерви, вона впускала собі морфій в ліве плече. На тому місці в неї завжди наганяла болячки. Вона швидко заслабила на сухоти. Довго лічилася усякими ліками. Побувала на усяких водах. І врешті померла. Настуся трохи не збожеволіла. Трохи сама не вмерла з горя та стуги. Вона мусить вернутись у Київ. До батька. Препротивну провінцію Вернувшись додому Настуся одразу здивувала Усіх усім І своєю занадто вже Вольною паризькою поведінкою І своїми різкими манерами І своїм убранням Здоровецькими капелюхами З копицею страусиннових пер На голові Перейнятлива, як мавпа Проворна, жвава Та вертка зроду вона ще до того вдавала з себе дуже вирушливу і жваву парижанку. Де треба було обернутися, вона перекручувалась на одній п'ятій раз або й двічі. Де трапляло тільки то переступи через рівчачок під дощовими трубами на тротуарі, вона плигала через його та ще й з розгоном, неначе коза через перелаз. В парках дивилася стежка на сугорб або горб, вона не виходила вгору, а вибігала, неначе вилітала. В театрі в проходах між кріслами вона не ходила, а бігала і ніби пурхала. Завсіди скрізь вона крутилась, вертілась, неначе дзига. Дами так і продражнили її американською дзигою, а пани дражнили її паризькою козою. Вона ходила по місті на прогулянки, і в гості. Сама, як дуже емансипована панна, робила все, що тільки припадала їй до вподоби. Вбиралась чудно, як тільки хотіла. На людський поговір, на осуд суспільства вона ні трошки не вважала, бо ставила себе безміри, вище від усіх провінціалок і ввічі сміялась з їх забобонів. Усі знайомі загалом поглядали скоса на Настусю як на трохи навіжену. Тітки та дядини селкувались напровадити її на добру путь, чіплялись до неї. Але вона сміялася з їх і з їх напотіння. Просто таки їм вічі і кипкувала з їх усіх. Батько тільки махнув на неї рукою, як і на її матір, бо добре знав незламну цупоку вдачу їх обох. Вона бунтучилась і перед своїм батьком і вважала на його, як на грубу й просту людину, як на деспота і варвара. Павусь вернувся за границі так само, нахапавшись вершечків наймоднішого декаденства в заграничних вищих кружках серед молоднечі. Взагалі Павусь і Настуся повертались додому готовісінькими. Павусь розторсав собі нерви систематичною гульнею по ночах, алкоголем та романтичними походінками. Настуся була зроду історична і трохи психопатка, бо перейняла це добро нацпадщину від своєї прицуцуватої мати-морфістки. Вернувшись з границі додому, Настуся в однієї своєї тітки стикнулася з Павусем і познайомилася з ним. Павусь одразу вразив її своєю надзвичайною красою. Він був пишний на диво, рівний станом, чорнобривий, з таким гарним лицем, неначе воно було намальоване тонким пензлем дуже високого художника. І чорні густі брови були ніби вимальовані на високому, гладенькому чолі, і виразні, звивчасті червоні уста. Були ніби обведені найтоншим пензлем, очі карі, ясні, блискучі, вуста довгі, м'які, як шовк, васильки на висках кучеряві, рожеві вуха, пишний матовий колір довгобразового виду. Усе було ніби намальоване найсвіжішими фарбами, аж очі вбирало в себе. Настусі одразу вразила така дивна художня краса, вразила її артистичне почування. Вона одразу покохала його гаряче, палко, як кохають дуже нервові особи, з усолодою і навіть муками серця. На неї ніби одразу знайшла якась солодка пошесть, обхопила її всю, промкнула у її серце, в її душу, і обхопила ніби полум'ям. Павусь так само покохав Настусю і незабаром признався й на одному балу, що любить її щиро, і без неї не може животіть, не може дихати. Тиждень мучилася Настуся, не бачивши милого, неначе в огні пропасниці. Вона зблідла, помарніла, заниділа, слива заслабла, Никола по хрещатику світом нудила, Никола скрізь, сподівалась, чи не вглядуть його будь-де. Але Павусь ніби зумисно сховався однеї в своїх покоях. Попомучившись тиждень, вона таки насмілилась просто піти до його, побачиться з ним і хоч надивитись на його. В Парижі, в латинському кварталі, вона не раз і не два Жартуючи, забігала з візитами до знайомих студентів потай од мами, бо вважала на себе, як на зовсім емансиповану панну, нехтуючи якимись там старосвітськими забубонами в суспільстві. Настуся прийшла до павуся в четвертій годині осіннього дня, сливи перед вечором. Павлося тільки що виспався і встав з ліжка, тільки що гаразд продар очі. Напившись сливи ввечері, Вранішнього чаю, бо він за всіх гуляв цілими ночами, то по ресторанах, то по клубах, вертався додому або в досвіта, або зовсім вранці. І спав, сливе, цілий день. В четверті годині дня він, звичайно, пив свій вранішній чай. В розкішних і просторних горницях був такий нелад та гармидер, ніби в їх ночували жиди з балагулами – як приказують у приказці. І в павуся в роті було так, ніби і в його в роті заночувала одна була гула. Він аж крикнув з дива і несподіванки, глядівши на Стусю. Вона голосно і дрібненько зареготала, неначе пташка в садку, весело защебетала. «Еге, не ждав? Еге, не сподівався мене до себе в гості, правда?» сказала Настуся і реготала так голосно, Ніби вона дзвонила в срібний дзвоник І ждав тебе щодня, щогодини І сподівався тебе до себе, моя мила Настусю Сказав він і подав їй обидві руці А потім оступився однею на ступінь Згорнув руки на грудях І втупив у її вид свої карі блискучі, неначе гарячі очі От і пришелепилась до тебе Бо почувала духом, що ти мене ждеш до себе Ждеш тепереньки, стеменно цієї години, дійсно, цієї хвилини. Не пришелепилась ти, а крильцями прилинула до мене. Моя жадана ластівечко впорхнула в мою горницю, ніби десь у вікно з зеленого садка. Я тебе сподіваюся до себе щогодини, щохвилини, бо ще на минувшому тижні довідався духом і серцем, що ти навіки моя а я навіки твій. Я ще тоді набаву по твоїх оченятах, по твоїх зіньках, угадав це. В твоїх зіницях я тоді оглядів себе, своє обличчя, впіймав свої очі. І мої очі в твоїх очах одразу блиснули іскрами, ніби зайнялись. Це диво було неспроста. Це було потайне поєднання наших душ. Це був символ. Я одразу прочитав і втямив той символ, що загадчено блиснув тоді в твоїх оченятах. Прочитав? Ти тямиш читання цієї дивної, загадчаної книги? крикнула Настуся з таким захватом, що в неї темні очі зайнялись електричним блиском. Тямлю, як і ти тямиш, спокійно сказав Павусь. Ми обоє вчилися по тих самих книгах в тій самій школі розуміння Потаємного поєднання душ Правда? Так? Так Ти, мій милий, добре вгадав Сказала Настуся Я читаю твою загадчану книгу Кохання Навіть через бібулу Навіть через загорнуті Товсті палятурки Мені не треба розгортати твоєї книги Бо мені дано такий Пронизувальний та промикувальний зір Сказав Бавусь це сталося тоді, як я побачив свої очі в твоїх очах. От того часу мої мрії увійшли в твоє серце. Твої мрії увійшли в моє. Ми зробили обмірок мрій. Ми поєдналися душами. Ми стали однією душею. Мій милий, мій золотий, чи ти пак знаєш історію мого серця, мого убогого, заниділого серця? Я прийшла до тебе, щоб розказати історію свого занеділого серця. Ти думаєш, що я любила до цього часу щиро, гаряче? Ні, милий мій. Я полюбила до цього часу, як часом інколи глядиш на небі, якусь надзвичайно блискучу зірку, що ясно-приясно миготить, неначе око, і лі алмазний блиск. Задивишся на неї. Милуєшся довго, а потім на другим вечір шукаєш її на небі між зірками І вже не знайдеш, не впізнаєш між іншими зірками Ніби й слід її ще з очей навіки Моя любов до цього часу була жовта, неначе листя вмираючої осені Я вже була втратила надію на своє серце, думала що йому доля судила недоланну жовту любов повік, що мені не судилося покохати рожами та фіалками, усім серцем всисати та нюхати пишний аромат мрій, гарячого, червоного кохання. Аж тепереньки, як я тебе гляділа, я ніби отдала своє пожовкле, пожелоблене листя в славну берлінську фарбарню. Ти відомий тому, «Яка там берлінська фарбарня?» – спитала Настуся. «Відомий тому, ще й добре», – сказав Павлусь. «Там якісь славні, дивні чарівники-фарбарі перефарбували, перемалювали моє бідне, пожовкле листя, намалювали на йому рожі та фіалки, повимальовували пишні взорці. Вони якимсь чудом перетворили моє убоге серце котре ще й досі, гаразд, не кохало, а тільки сивкувалося кохати, як дитина сивкується вперше спинатись на свої м'якенькі ніжки. Аж тепереньке я дізналася, що то таке дійсна, правдива любов. Друже мій, милий мій, серце моє золоте, крикнула Настуся, поклавши павусові обидві руки на плечі. Ти той чарівник, той дивний фарбар, що утворив з моїм серцем диво дивовижне, перемалював, перезолотив моє пожовкле листя, кохання весняними фарбами. Серце моє золоте, як я тебе кохаю. Вона оступилася від його на два ступені, склала долоні, неначе на молитві, і безмовно й жадібно втирла в його вид свої блискучі очі. Потім помаленьку обвела очима усю його пишну постать зверху до самого долу. Він стояв перед нею, неначе феб на колісниці, гарний та пишний, рівний, неначе обтілений, обличений аполлон, з легкими кучерявими на васильках з чорними, ніби намальованими бровами, на високому чолі, з рожевими вухами, під кучерявими васильками. Ти пишний Феб, яснозорий та променистий, Котрий тільки що став на свою огняну колісницю, Простягав могодній білі руки, Наливав свої пишні очі огнем, Щоб бризнути промінням світа На дрімаючу землю. Ти сонце, а я твоя, Ще затінена темрявою ночі земля, На котру ти от-от незабаром Сипнеш своїм гарячим золотим промінням. Схиляюсь перед тобою, Здіймаю до тебе руки, Молюся тобі, Сип на мене твоє золоте проміння, Я ладна прийняти смерть У твоєму вогні за твою ласку, За один поцілунок З твоїх червоних гарячих уст. А ти думаєш, Що я не люблю тебе так гаряче, Так навіжено, як ти любиш мене? Сказав павусь з легким докором, моя любов до тебе одразу стала, неначе розпечене вже жару залізо. Я дивлюся на тебе і ніби їм тебе очима, їм ротом та зубами, неначе якусь надзвичайну, найдивовижну смачну страву. Я почуваю уявки, що жую тебе і ковтаю. Я вже ніби проковтнув тебе всю. Почуваю вже тебе у своєму мрійному нутрі і все-таки не можу гараздно їстись тобою, твоїми очима, твоїми бровами, сказав павусь, дивлячись і справді запаленими очима на Настусю. Він і справді ніби їв її дикими блискучими очима. І я тебе в цей час ніби їм, як смачне яблуко, як соковитий солодкий виноград. «Ніби п'ю сік того пахучого винограду любищів, і я вже ніби проковтнула твої пахучі карі очі», – сказала Настуся. Як я тебе вперше побачив, я одразу почутив надзвичайні пахощі, котрими повіяли на мене твої очі, твої брови, але ті пахощі спершу були занадто гострі, п'яні, я тоді очадів от пахощів твоєї краси». Мені ніби дух забило солодким, але гострим, ніби перцовим клейтухом. А тепер твої очки пахнуть фіалками, Твої брівки пахнуть жасминами, Самі мої мрії про твоє кохання стали запашні. І в мене самої, мої мрії про тебе, моє серце, Стали вже пахучими квітами. Я оце ніби живу, Пишному квітнику. Моя голова аж стоманіла, аж заморочилась від солодкого чаду тих квіток. Які там квітки, а скільки їх насаджено, яка розкіш, який захват! Я випадком натрапила на дивного садовничого. Який дивний випадок? Ти знаєш того садовника? спитала Настуся. Ще б пак не знав. «Який і справді щасливий випадок», – сказав павусь, «Цей садовничий – та чарівник. Він знає дивні чари. Він насіяв для мене квіту по всьому світу, закрасив для мене весь світ квітами. Куди не піду, куди не гляну, скрізь для мене цвітуть квітки. Скрізь для мене пахне рожами та фіалками. Куди не гляну, скрізь бачу пишні квітки». І на землі квітки, і на небі квітки, і на воді квітки. Квітки моїх золотих мрій, моїх пахучих мрій. Я наскрізь промахалася їх пахощами. Яке веселе та червоне стало моє життя. Ти, мій коханий, мій любчику, дав мені це щастя. А ти, моя любко, закрасила мені мої ясні очі. Мої очі стали вдвоє якось ніби ясніше, веселіше для мене, сказав Павусь. Яка солоднеча мрія, яка височінь фантазії? Я літаю, я шугаю, неначе орлиця в піднебесі, понад верхами гір, понад льодими глечерами Альпів, це кохання моєї випущеної душі. «Мого тонкого розвитку серця і розуму», – сказала Настуся. І довго ще вони виливали свій декадентський ліризм кохання та почувань, мотаючи його не нитки на клубок. У мене вже аж ум за розум заходить від високих нематеріальних любощів. Це любощі вищих животин, це любощі духів. Ми вже помінялися і поєдналися мріями – Обміняймося серцями, станьмо вічними супряжичами, супрезі душ та сердець, сказав павусь. Поміняймо зараз, і наш спів кохання стане віковічним. Вийми з мене моє серце і вклади в мене своє серце, щоб ми з'єдналися навіки, щоб ми була одна сущність, одна душа. крикнув несамовито але дуже галантно й ефектно павусь. Постановімо зараз цей спіл душ, бо я не наїмся і не нап'юся твоєю красою. Я захлинаюсь твоєю красою. Я давлюсь тобою. Я почуваю, що твоя краса от-от задушить мене на смерть. Міняймося серцями, мій любий, сказала Настуся, і оконами нашого волосся, крикнув павусь. І зубами, зубами серця і мрій, крикнула Настуся. І нігтями, нігтями почуванню, крикнув Павусь. Пообтинай свої нігті і дай мені. Я всиплю їх у тютюн і викорю їх. І всуй частку тебе в свої груди. І вони дивились одне на одного і раювали. Як часом, коли вирвеш мій любий зуба, подаруй мені цей брильянт ці святоші кохання та схованку. Я отправлю його в золото і носитиму і в день, і вночі, коло свого серденька. То буде задля мене священний зуб мого Будди. Я прийшла до тебе сподіваючись. Чи ти пак знаєш, що я буддистка? Як у Париж закликали жерців Будди з цей мама і я таки якось втислись з однією буддисткою знайомою нам герцогинею в залу, де жерці правили свою буддійську службу Як мені сподобалась їх отправа, і я одразу стала буддисткою, і мама стала Тільки мені не припало до вподоби, що в їх шовковому убранні теліпались якісь латки, нібито будди Це символи убожества, прохаства та чернецтва будди, сказав павузь Признаюсь тобі, що я в дечому буддист, тільки без тих латок, без того буддійського чернецтва, без цієї буддійської блекоти. В мене нема спочування до тих латок та чернецтва. В латках, як у старих ряднах, нема поезії. Я тільки взнаю буддійську нірвану, коли ми пірнемо з нашим коханням і вік кохатимемось. І, може, переходитиму то в рослини, то в животини, то в зорі, і все вдвох та вдвох, як два горішки в одній лошпайці. Може, я колись перейду в Зозулю, а ти в Зозулю. Ти в курку, а я в півня. Ти в тилицю, я в бичка. Це поетично. Та все вдвох та вдвох, і ніхто нас вік не розлучить? Спитала Настуся. Ніхто-ніхто. Ми, може, перейдемо на якесь сонце або планету і будемо там сяяти, розсипатимемося по світі золотим промінням. Ой, як гарно! Ой, як дивно і по-новому! Яка поезія! – сказала Настуся. Ти світитимеш на мене, я блискатиму на тебе. І ми повік дивитимемося одне на одного і очей не зводитимемо і Настуся аж заплескала в долоні, аж очі заплющила, ніби вона достала від мами якусь надзвичайно гарну ляльку з діамантовими очима, і вона раювала. І вона впала, сіла на оксамитову канапку, і ніби пернула в пил, котрого не змітали і не струшували, вже, може, тиждень або й два. Він сів проти неї в кріслі, і вони втирили очі одне в одного, і ніби роздивлялись на якусь чудову картину або цяцьку. І він любив її щиро, і вона кохала його гаряче, але вони не кинулись на шию одне одному і тільки милувались з собою, дивлячись одне на одного, неначе наче на не мертву, мармурову статую. Їх очі блищали, аж горіли, але ті очі були якісь ніби... Неживі, неначе скляні або кришталеві, які бувають у дорогих ляльок або в алкоголіків у найважчі час їх хвороби, Білі гарячці, коли їх очі блищать гострим, але сухим скляним блиском. І здавалося збоку, нібито розмовляли не вони, а хтось інший говорив за них, і живі слова їх, живої розмови, лились десь зверху. Або збоку від якогось підказчика, але вони не встигли зробити свій символістичний обмінок, як хтось задзеленька у прихожій. Настуся і Павлусь кинулись, аж жахнулися, ніби хто несподівано закравсь і вдарив раптом по їх напружених нервах. Хтось дзвонить, зашепотіла Настуся до Павла. Нехай Гаврила скаже, що тебе немає вдома. Чогось я оце дуже стривожилась. Хтось неначе прибіг за мною. Докончи за мною. Чогось моя душа почуває, що за мною. Чи не тітка часом оце вистежила мене? Павусь схопився і побіг на переми старому Гаврилові. Але Гаврило похопився і вже одімкнув двері. В прихожу вскочила Павусова дядина. Ніна побігла і прожогом вшелепилась просто в світлицю навіть не роздягнувшись і не роззувши колош. Вона ніби гналась слідом за якимсь злодієм, або когось шукала та за когось питала. «Добрий вечір тобі, коханий Павусю. Я оце до тебе похабцем на часок, на хвилиночку!» Задзе заговорила дядина Ніна. «Доброго здоров'я!» – сказав Павусь, байдужно, насупивши брови і навіть на той час забувшись, що треба ж попросити дядину сісти. О, чи ти ба, в тебе, Павусю, гостя! крикнула здивована дядина і кинулася вітатись з настусею. Настуся ледве підвелася і холодно й надуто привіталася з дядиною Ніною. Мій коханий Павусю, вибачай, що я це тебе потурбувала. Пошукай, будь ласка, в себе. Чи не забула я часом у тебе, мого ручного саквояжика, подумай тільки собі, яка я роззява. Пішла я вчора на хрещатик скуповувати по магазинам деякий дріб'язок. Знаєш, там наші стрічечки, шпильки, голки, нитки та усяку нашу жіноцьку нісенітницю. В саквояжику у мене було і портмоне, а в йому зосталось ще й грошей карбованців, мабуть, десятків зо два. Вертаюсь я своїм крамом додому. Коли зирк на руку, а на руці не тіліпається мій саквояжик». Я його, певно, або загубила, або десь забула. Іду я назад, питаюсь скрізь по магазинам, бо я часом у магазинах забуваю то зонтика, то деякі свої дурні закупки. Чогось у мене от тієї купівлі аж голова запаморочується. Тоді я, вертаючись з закупками додому, забігла до твоєї, Настусю, тітки Мані. Вона каже, що я в неї тоді нічого не забула. Та оце думаю... Забіжу ще до тебе та пошукаю, чи не забула я часом свого саквояжика в тебе. Подивись, серце гаразд, пошукай по всіх покоях, спитай у Гаврила, чи не бачив часом він, де я поклала мій саквояжик, та ще й з грішми. Не так мені шкода грошей та дрібних закупок, як самого чудового саквояжика. Ти тоді справді вешталася та никала по всіх покоях, може справді десь поклала та з похвату й забула, Сказав павусь і пішов по кімнатах шукати та нишпорить. Дядина і собі схопилася з місця і пішла слідком за ним букати по покоях. Вона нагнала і старого Гаврила. Обшукали, обдивились усі закутки. Гаврила глянув і під канапу, і під ліжка, і під крісла, а саквояжика ніде не було. Настуся сиділа мовчки, насупившись, і щось міркувала та медикувала в своїй голівці. Дядина бреше вона нічого й не губила і нічого не забувала. В неї, як я пам'ятаю, і секвояжика нема. В неї на виду, на очах, нещире клопотання, нещире жалкування, а якесь роблене, неначе вона на сцені грає роль це мої тітки. «Мої жандарми слідкують за мною, щоб доміркуватися, куди оце я пішла і де я. Певно, самі не насмілились ловити мене в павуся, та й потруїли оцю пришелепувату павусеву дядину, шукать мене тутечки. «Ну, та й тіточки ж!» Дядина і павусь вернулись у світлицю з порожніми руками. Само по собі дядина добре знала, що не знайде, й нічого не губила. Настусі своїм тонким здогадом та міркуванням Одразу втямила цю всю дядину комедію. Ото бідна моя голівонька. Певно, мій саквояжик десь валявся на улиці, А його хтось давно знайшов. з дядина. А вже ж на вулиці довго не влежить. Вже давно його й слід щез. І признаки не застались, додав Павузь. Мусиш купити собі другого до стоту такого заквояжика. Такий буде, та не той, бідкалась дядина. Та все зорила буцімто по мебілі. Але скоса все зіркала на збентежену Настусю. Як зіркає беньками на мене, ніби я й єсть той заквояжик. Дури вже кого дурнішого, а не мене, думала Настуся. І ніби їла очима ту капусну наглядачку. «Прощай, серце Павусю! Вибачай, що я оце тебе трохи потурбувала. Може, і ви, Настусю, підете разом зо мною? То я вас проведу додому, бо вже пізня доба», – сказала дядина. «Я втраплю додому й сама. Я не звикла до поводарів», – обізвалася з нехотя понура і насуплена Настуся. «То вже хіба ти, коханий Павусю, проведеш додому, Настусю? Бо в нас у Києві не Париж і не Рим». Фіякрів нема, а є тільки небезпечні мурлозвощики, котрі ладні завести молоду панну і в пущі, і в нетри. Кидаю на Стусю на твій догляд та на твою відповідальність, сказала дядина Ніна. Вона попрощалась хапком, якось роблено, нещиро, і шогнула з неначе сполохана курка в двері. «Це ж мої дітеньки!» Мої непрохані наглядачки та надзиральниці послали її до тебе на вивідки, щоб пошукати мене в тебе і істину в тебе, а не будь де інде. От і принесла лиха година оцю дядину не в добрий час. Перебила нам наші золоті мрії, наші солодкі почування, сказав Павусь. Це не дядина, а нишпорка, ви таки тебе. Скажи серце Гаврилові, що більше не одмикав дверей і нікого не пускав сюди. Знаєш, я духом чую, що мої тітки зараз оце одвідаються, та й не втерплять і зараз прилетять сюди за мною на днищах, бо вони обидві відьми. Вони вже давненько слідкують за мною, де не ступить моя нога. Кажуть мені, нібито я в останній час стала чудна. Навіть чудернацька, а я собі тільки самостійна, зроду і оригінальна, і хочу бути вольною, як пташка в лісі. Така достоту, як і я, ненавиджу я й тих надзиральників, і духу їх не зношу, сказав Павусь. Колись як розсерджусь, то без сорома казка, попроганяю з моїх покоїв своїх тіток та дядинок, сказала Настуся. Попроганяй їх і к дідьку, Я, бувши тобою, давно б витрулив їх просто таки з та потилишниками, а то й ломакою, сказав Павлусь. Вони посідали одне проти одного і знову почали тиху розмову. Почали направляти свою декаданську ліру на переднішний тон кохання та мрій, виливати в розроблених, але штучних словах свої полки почування, добираючи їх Неначе наче до взорів. І вони вже були добренько направили свою ліру. Ліра почала пригравати, коли це знов раптом задзеленькало в прихожій. «Їй-богу, це прибігла котрась із моїх тіточок», сказала Настуся. «Або тітка Маня, або тітка Софа, або й обидві вкупі, бо хтось дуже здорово шарпнув за дріт, як шарпають тільки вони» як зараз стукатиме в двері зонтиком або лупитиме кулаком, а може й коліном, то це безперечно вони, мої поліціянти. Це ж твоя дядина, вже подала їм звісточку, де це я знаходжусь. Я звелів Гаврилові, нікому не очинять, тихо обізвався Павусь. І добре зробив, сказала пошепки Настуся. Приходжі і справді, зеленька в дзвоник, ніби сказивсь ніби його хто лупив ломакою, а він виріщав, що було сили. Потім застукатіли й в двері. неначе хто штурхав палицею, а потім загуркало кулаком. Ця котра стітка добувається до твоїх покоїв. Це вони вже напитали і хочуть спасати мене від якоїсь напасті та спокуси. Як лупцює? Це вже певно лупить не кулаками, а коліньми. Нехай там казяться, нехай трохи побрикаються, та на голову буде легше, – шепотіла Настуся. Вона встала, очинила двері, стала в дверях, висолопила язика до прихожої, а далі стругнула редьки тіткам, поклавши палець на палець навхрест і стружуючи пальцем, не наче редьку. Тітки довго стукатіли в двері, аж замок та засуд зищав. А далі перестали. Знов у покоях стало тихо, як усі. Гаврила затаївся десь у куточку і ніби на той час замер. «Тітки вважають на мене, як на божевільну», сказала Настуся, пірнаючи м'яким кріслі. «Нехай собі так думають, на здоров'ячко їм. Мені за це байдуже, але мене бере злість, що вони встривають та вмикаються не в своє діло». Вже смеркало, на дворі сутеніло, В кутках покою стали чорні тіні стовпами. Високі дзеркала на мраморних консолях Ніби потопали у меланхолічному сутінку. Широкі, ліснючі, позолочені рами картин та портретів Ніби припали густим порохом. тричі малі давні портрети якихось козацьких полковників, павусових предків у стародавніх темних рамах. Ніби заснували з чорним павутинням В каміні дотлівали поліна І ледве жевріли в попелі Жар жеврів і в ряди годи Спахав на головешках От вже смекає ваш день І світає мій ранок Сказав павусь малинка І навіщо Бог сотворив Той непоетичний день Якесь погане сонце Мій ранок саме оце починається це мій час поезії, забавок та веселощів саме добрий час постановити нам вічний співкохання. Настає поетична година, година мрій і справді мрійна година, сказала Настуся, приблизившись до павуся і узявши його, ніби за мраморну холодну руку. Міняймося серцями, мій голубе сизий. Почекай трохи, нехай гаразд розвидне ніч. Нехай добре сійне на дворі мій чорний поетичний день і висипляться на небі зорі. Я щирий декадент по своїй природженій вдачі і певно таким і родивсь, і охрестивсь. Я люблю ніч і ненавиджу день, і не люблю сонця, як не любить його нічиє птаство». Вночі в мене дужче і краще грає уява. Мені якось охотніше грається в карти. П'ється вино, сипляться жарти. Вночі ніби цигара смачніша. І дівоча краса краща. І моєстіша, і вогкіша. І любов солодша. Скільки поезій в гарній ночі. Твоя правда, мій коханий. Справді, і музика та співи вночі Якісь поетичніші і смачніші, і танці на балах вночі буйніші, неначе поетична хурдига та метелиця влітку на вермах Монблана, ніч це поетична мрійна відьма верхом на золотій кочерзі, з бриллянтовим помилом у руках. Я ладна хоч би й зараз перейти на твою віру, пристати до твоїх звичок. Мені вже день обрид і сонце остогидво, Мені вже все на світі обридло. Ще в 16 год мені обридли танці та бали. В 18 мені вже остогидли, надокучили компліменти паничів та їх дурне причепливе залицяння. Надокучили самі паничі. А в 20 мені вже обридли Париж, Рим та Ніцца, як і наш Київ. «Мої обіди – аж у глупу ніч, а вечеря – аж світом, а світання – аж увечері», – обізвався понуро Павусь. «Так воно буває в оперних артистів та в нас, бо й ми ж артисти свого штучництва», – сказав Павусь. «А справді, я велика артистка душею, я велика естетичка, як я люблю все гарне, все красне» як я люблю всяке штучництво. Музика та співи – це дихання моєї душі. Малярство, картини – це зір моїх очей. Я давно була б пішла на сцену, та моя небіжка мама спротивилася і закляла мене, щоб я не була на сцені, сказала Настуся. Отже ж, вже дні є вечірня темрява. Саме настає поетичний час здійснить наш Обряд поетичних заручин, Загаємось, забалакаємось, Та ще й смеркне наша поетична ніч. Гляне противне сонце, І чари зникнуть, А я тепереньки Весь у чарах та в мріях По шию, Вже з головою пірнув у чари. І я, серце, Як тільки переступила через твій поріг, Поріг мого щастя, моєї любові, то одразу стала по в чарах, неначе по в густій пшениці. Вже чую духи шептом шепочуть мені з твого каміна, щось гомонять у кочерзі коло каміна. Він підвівсь і став пишний, мов золотий і довала. Вона стояла блискуча, неначе золота відьма на скляному Брокені. Вони обоє були в чарах кохання, неначе в золотих шатах. Ти золота Афродіта! В моєму храмі кохання, я заколю себе, проштрикну своє серце і спалю себе в багатті на жертву приносини для тебе, моя богине. крикнув з ефектом павусь, ти пишний Зевс моїх мрій, Зевс Олімпійський, увесь слонової кості, оповитий через могутнє плече золотою мантією. Ти, огнистий молох, Бо твій вогонь мене от-от поглине, ти молох, а я твоя жертва. Пали ж мене на поетичному багаті кохання, мерщій, кидай у багаття, кришталевий трусок та мрійні сухі тріски, огняна середньовікова поема. Середньовікова поема, пишна, пахуча поема, сказав Павусь Палко. Чи може бути, що краще? За середньовікову поему кохання Я чую над нами подих середніх віків От лицар грає на бандурі Дама його серця виходить на замкову високу башту На високий повітряний балкон Музика янголів у небі Небесні мелодії мрій Мрій любові Вона стоїть високо-високо на повітрі Він шугає орлом на хмарах мрій Солодко гучною бандурою в руках, міста горять, села палають, дим клубками крутиться, валує, здоровецькі армії, заковані в блискучі кольчуги, прикриті золотими шликами, сунуться, неначе незлічіння татарські орди, армії звалюють твердині, руйнують замки, башти та стіни, люди стогнуть. Ойкають, а з замків, з високих башт, Десь ніби з хмар, л'ється тиха, делікатна музика, Мелодійна пісня, висока поезія, Летять з подихом вітру високі небесні мелодії. Правда гарно, і страшно, і гарно, Препишна поезія, сказав Павусь. Ой, гарно ж, ой! Яка ж то була висока поезія, Які тоді були поетичні любощі. Якби я тоді жила, За мною не ганялась би слідком погана, Зубата та ранкувата та кирпата нудьга По всіх усюдах. Пишно, гарно, і страшно, і гарно, Скільки поезії, аж верещала Настуся. «Ми постановимо спіл наших душ», – сказав Павусь. «Поміняємося серцями, серед лицарської поезії, в чаду помершої поезії, серед померших поетичних душ, померших мрій, померших, але не похованих на кладовищі, не закопаних у сиру землю, бо вони й досі животіють у нас. Еге, животіють? Я почуваю уявки, що вони живуть і досі в наших душах», – сказала Настуся. Сідай за рояль і пригравай, виклич мелодіями минувше, виклич чаклунством музики давні чари, виклич символістичний профіль середніх віків. Ти сам чарівник, ти зробиш це чарівництво. Він в одну мить кинувся до рояля, котрого направщик не направляв, може вже років з десять і вдарих по клавішах. Торкнуті клавіші увігнулися під його тонкими, не наче пазури пальцями. Струни, ніби перелякані, в десятирічному спокої та сні, заджищали, зашипіли, котра сторч, котра в борщ. Рояль загуркотів, застукотів не наче гармати Валенштейна. Настуся гляділа на столику купу газет, кинулася до столика з грацією справдешньої парижанки. Побігла? не наче легенька серня поскакала через покоїк, налапала здоровецький жмут газет, розгорнула здоровецькі листки і почала шпурлять їх у камін на тліючі головешки. Папір зайнявся і спалахнув. Вона ніби гралася у якісь іграшки, дуже цікавої і нової, хапала листки, бгала їх у руках і оберемками кидала в камінний жар, Полум'я спалахнуло і шогнуло з каміна на кімнату, Лизнуло червоними язиками високо вгору по камінні. Дим клубками полився по підстелію, Покотився по стінах, по козацьких полковниках. А вона все ніби пустувала, Підкидала того сухого труску, Ніби гралась, наче маленька пустотлива школярка. Червоний світ замиготів по стінах, задрижав по золочених рамах, Козацькі темні голови виглядали з диму неначе з хмар. «Правда, це полум'я дуже вдадно і символістично нагадує середньовікові пожежі», сказала Настуся. «І страшно, і гарно! І полум'я пожежі, і дим, і згарятина, і молоді арф та бубонів, і гук гармат. Ой, гарно! Ой, як весело!» І Настусі здалося, що вона або грає в якісь оригінальні ляльки, або виступає на сцені в якомусь дуже чудному спектаклі. От теперечки, мої мрії в тобі, твої мрії в мені, теперечки, міняймо серцями. крикнув він несамовито, скочивши од рояля до неї, неначе тигр великий та граціозним скоком з-за пальмових кущів. На ножа, розпанахай мені, груди! Виріж моє серце, я розпанахую твої груди І виріжу твоє серце Ти вкладеш своє серце мені в груди Я вкладу своє живе серце в твої живі груди І ми почуємо поетичне, гаряче й тонке мрійне кохання середніх віків Раювання лицарів та їх дам серця Ми почуємо кохання і раювання усіх віків і кохання Зевся з Герою, і Геркулеса з Венерою, і Ромео з Джульєттою. Старий Павлусів Лакей Гаврило, почувши з своєї кімнати дим, отхилив двері і заглянув. Подумавши, що в кімнаті зайнялась Сажа, він ухопив відро з водою і прибіг, щоб заливати пожежу. «Ти чого, Гавриле? Пішов гетті зачини двері. Чи ти не здурів часом?» Я думав, що ви пустуючи наробили пожежі, та оце прибіг заливать. Ой, Господи, ще спалять батьки в дімі Господу. Іди собі, та не появляй сюди очей, крикнув Павусь. Ой, як гарно, та це ми справді загарбуємо собі кохання всіх віків і народів? Скільки кохання, ой-ой-ой, скільки зітхання любищів. Вийде буря і вихор от одних зітханів любові. «Яка величність!» – сказала вона. «Кохання всіх богів і богинь – од Вала до Молоха і до київських відьом на Лисій горі!» – сказав павусь. Він вибіг до другого покою і виніс здорового блискучого ножа, котрим крають хліб на скибки. Вона десь налапала на столику перед дзеркалом ножиці і ухопила їх заразом вкупі з довгих гребінцем – вони обоє стояли перед каміном і дивились обопільне одне на одного. Ясний, червонястий одлик від паперового багаття миготів хвильками по їх щоках, по білих чолах, яка ти пишна в цьому фантастичному, середньовіковому освітленні, який ти гарний. На, сказав Павусь і тикнув їй в руки довго ножа. «Принеси мене на жертву!» «Наприноси Діані та Афродиті!» «На!» Сказала Настуся і сунула йому в руки ножиці вкупі з гребінцем. «Принось мене на жертву! Тільки собі, бо ти мій Бог!» «А це навіщо така проза? Якийсь нікчемний гребінець? Це не символістична річ!» «Фе!» Сказав він і кинув гребінця в полум'я. «Вибачай!» Я так стурбована коханням, що гребенець здався мені списом. Мені забило памороки, голова туманіє, мені дух забиває. Я скаженію, я навіснію от кохання, сказала вона. Виймай мерщій своє серце і дай мені цей віковічний подарунок. Як я бажаю побачити написану на йому твою любов, понюхать ті пахощі любові котрими воно, певно, теперечки парує. Виймай швидше моє серце ножем. Ми подивимось, понюхаємо і проковтнемо. Ти проковнеш моє серце, а я твоє, сказав він залпом. Настуся заметушилася, бо очевидячки вже позабула модну заграничну символістичну мову і все збивалося з ролі на мову свійську, вселюдську. Твоє ж серце сире, я, я сирого серця не зможу проковтнути. Ми обільємо наші серця лимонним соком, наче морську черепашку, і усолодимо цим олімпійським поживком невмирущих. Ми наштрикнемо їх на небесну шпичку, обоє докупи, і пришкваримо їх на оцьому вогні поетичної, символістичної пожежі, Край же швидше мої груди, я навіженію, я швидко з збожеволію, крикнула вона і почала і справді розтібати свою ковту та виставляти свої груди. Цур дурної навісної. Невже вона оце гадає і думає, що я справді потратиму її і себе, неначе заковати порося, подумав Павусь, а потім голосно сказав: Пардон. Мила Настусю, ти, очевидячки, вже давно з Парижа, ти вже спростилася отут, у глушині. Ти забула вже модну мову символістики, промовив Павусь, прочитавши на її божевільних очах, на її виду справдешню наважливість викрає серце з грудей. Настусі стало ніяково, вона спустила очі додолу, не наче школяр-провинник. Їй стало соромно. «Твоя правда, мій любий, мій чарівний, я от від моди, від віку, від прогресу, в цьому вовчому дохлому закутку, хоч не хоч, то от станеш, стаєш такою, як усе тутешнє плебейське громадянство». Він впритулив ножа до її серця, потім до свого і передав його на стусі. Настуся притулила ножа до його серця, потім до свого і вернула йому. Поміняймося символами, сказав він тихим-тихим голосом. Поміняймось, і будемо від цього часу носити їх коло свого серця, так? сказала вона солоденьким голосом. Візьми мій символ просто з мого самісінького серця, сказав він. Павусь розстебнув жилетку і очекнув ножицями ліву половину своєї синьої жилетки. «Висока ідея мрій, ти даєш мені пахощі свого пишного тіла», – промовила вона. І Настуся розтибнула і очматувала ножем ліве погруддя своєї кофти. «На частку мене самої і любими неповіки вічні, вони помінялись символами, понюхали, поцілували» та притулили їх до гарячих видів, до очей та лобів. Вони довго тулили, нюхали, лизали та раювали. Я пришию твою жилетку до цієї обчекриженої кофти і буду носити, і буду почувати тебе коло мого серця, мовила вона. І я пришию шматок твоєї юбки до своєї жилетки і буду носити навіть при людях, «Не побоюсь смішків, спатиму в ній, щоб ти й у сні дихала своїм духом через юбку на мене». «Це наші святощі», – сказав він. «Це на нас будуть латки Будди, ті, що й досі їх не шивають на шовкових ризах, богочистиві жерці Будди», – казала вона. «Открай мені ще пасмо твого пахучого волосся. Я покладу його в свій альбом, і нюхатиму твій дух, і сховаю в бодуарі, щоб тобою пропахся й мій будуар. І він відкрив для неї пасмо свого волосся і подав їй. Потім ще відкрив шматок підтяжки і подав їй. Вона поцілувала і раювала. І вона отягла ножицями пасмо своєї коси і подала йому. Він поцілував і раював. А ти відкрив мені шматочок своєї панчохи, щоб вкинути твій рожевий дух у мій порцигар, Щоб я курив твою любов. І вона сміливо закотила подів, Откраїла шматок панчохи і подала йому. Він поцілував, посмоктав і вклав у свій порцигар. Він раював, він став рожевий. Вона раювала, вона стала блакитна. Він ще дужче раював, дивлячись на неї. Вона ще дужче раювала. Вона стала ряба. Вона стала пахучою вербою африканського гарячого сонця. Вона стала пахучою рябою куркою в небесній блакиті. Її любов пишалась, як собака в човні. Їх кохання сяяло на всю світлицю усіма кольорами північного сяєва. Їх любов міняла кольори перебрала усі кольори веселки. Їх любов стала ряба і смугнаста. Кольори їх кохання згодом злились докупи. Їх веселчана любов стала біла, не наче промінь сонця. Їх любов стала жвавою, оліндерською теличкою. Вона була ряба і знов ставала біла, не наче усі сім промінів веселки зливались докупи то знов мінялись, ніби грали в хрещика, як пишне північно сяєво над Сибіром. «Де ж буде наш перший поцілунок?» – спитала вона згодом. «На Монбуані або на Монтрозі в Швейцарії?» «Високо, аж у хмарах», – сказав він. «Коли ж це буде?» Папа казав, що не швидко поїде за границю, бо мама розтринькула всі гроші, «На лисі горі над Дніпром», – обізвався він. «Далеко, дуже далеко», – сказала вона. «На Володимирській горі над Дніпром, коло Володимирського пам'ятника. Поезія, Дніпро, височінь, високо і поетично. Боюсь трохи за свою репутацію». «На Соломенці», – сказав він, «все-таки ближче до неба, ще й під гаєм». «Поезія?» «Добре, там будемо на очибі». «Коли ж?» – спитала вона. «В маї?» О, до мая дуже довго. Я в мрот, кохання, до мая. Тепер ще тільки осінь і листопад. Але ж тепер саме май за екватором у Капштаді й Трасвалі. Цього з нас доволі. Ми соломинки нюхатимемо й бачитиме африканський май». «Почування здалеку! Яка поезія! Май здалеку, або близько мрійний, а справдешній поетичний туманець та імла на Соломенці!» – сказала вона. «Імла – це символ нашої мрійної любові. Так же обридли в книжках романи в маї. Це щось дуже вже старомодне. Наша любов вогка і мокра!» – сказав він. Наша любов дуже вогка В густому тумані Як оригінально й ново Наша любов вогка Наша любов любов амфібій Правда, це нова нечувана ідея Нечувана любов І я отше люблю вогку любов Я вийду до тебе на самісіньке Полипівчане пущення Підліз на соломинський штиль Там нас ніхто не побачить ні одна тітка не зоритиме злим очком на нас. Дядина та усякі зовиці сестриці не побачать нас. Так ми зільємося у хмарах мрій та в Олімпійському тумані в першому поцілунку. Оригінально, диво і дивовижно, аж крикнула вона і заплескала в долоні. Вийду перед вечором на пущення і ждатиму там тебе у вогкому тумані. «Ніби на версії поетичного Монбуана», – сказав він. «Любов наша не суха, а мокра. Це пишно, це дивно. А тим часом незабаром настане мій поетичний південь ночі. Мені вже час виходити з дому. Вже заворушився поетичний світ мари, русалок та привидів. Мені час обідати в ресторані з уанами-офіцерами. Чи ти пак знаєш?» Чого це я сьогодні так заспав? Скажу тобі по секрету. Я вчора був у трансваалі, хотів битися з бурами і забрать золоті копальні. У мене грошей катма. і я заспала. Я спіритка й маю єднання з духами. У мене вчора ввечері була з візитом моя небіжка бабуся, і не дала мені гаразд виспатись уночі. Вже мамі й папа вийшов з кабінету. А бабуся йде за ним слідком, дивиться на мене. Певно, щось хотіла мені сказати, але вернулась назад. Я лягла спати. Лампадка блимає перед образами. А бабуся загляне в двері та й знов сховається. Заглядала-заглядала і не дала мені гаразд виспатись, сказала Настуся. Прощай, серце, і тобі вже час йти з дому. І вона... Ніби попечена любов'ю, з виразками, солоднечі в серці, крутнулась двічі на п'яті, переплигнула через поріг щастя з грацією, жваво, швидко, неначе кізочка через перелаз, і полетіла на крилах щастя додому. Настуся прибігла додому, ніби в якомусь чаду. Вона була знервована, все делікатне її тіло, ніби трусилось, в душі. Ніби дзвеніли й лунали якісь дивні мелодії Перший раз на віку Вона закохалася щиро Закохалась без міри Кохання поймало її Як весняне неповіддя поймає луки та луги Вона пила, захлиналась І не могла напитись того нового для неї щастя Її батько, багатий український дідич Петро Михайлович Самусь Вже проспав по обіді Сидів за столом і допивав останній стакан чаю Він був вже літнім чоловіком Високий, широкоплечий, русявий, кургловидий та повновидий З веселим усміхом на повних устах З веселим поглядом ясних очей На голові та на пилихатих вусах Тільки подекуди лисніли ніби срібні ниточки Батько навіть не спитав у дички, де вона була Він звик до її вольних виходів з дому до її никань по усіх усюдах, і не впиняв ні в чому. Він знав, що вона його і не послухала б ні в чому. Самовар вже погасав і шипів на всю простодорну столову, потім запищав на п'ять тонів вище, підняв ще на три тони тонесенький голос, зачіркав, зацвірінькав, не наче горобець, і замовк. «Це ти, папа, вже й допиваєш чай?» – спитала Настуся, і ніби впала на стілецького самовара, вже й напився. Я оце заспав по обіді. Вже година пізня, я опізнився в клуб. Мене там, певно, вже ждуть та лають мої партнери. Самусь позіхнув, і його кудуті вуса ніби замахали вгору крилами, неначе птиці здіймались кудись летіти в вирій. З-під вусів блиснули міцні зуби. Та всі ці лісінькі. «А ти, певно, будеш тут сама нудитись. Пустив я твою компаньонку чи економку додому на тиждень, а вона от і забарилася. Ти, серденько, побігла б до котрої тітки, або до кузинки, або до дядини. Бог з ними, тими тітками. Вони своїми осудами не женуть на мене ще більшу нудьгу. Мені добрий самій тепер, найлучше самій», – сказала Настуся. І в неї трусився чайник у руці, з котрого вона наливала собі чай у стакан. Трусилася у другій руці ложечка, котру вона взяла і почала колотить чай. Батько вважливо глянув на її руки, настривожене личко. А я оце почув новинку. Мені казали, що відомий красунь Павусь залицяється до тебе. Ще й дуже залицяється. Слідком бігає за тобою по всіх усюдах. Настуся липнула на батька ясними карими очима і з дивом високо підняла свої густі, тонкі, ніби намальовані, чорні брови на широке, чисте чоло. «Хто тобі це казав? Певно тітонька?» аж крикнула Настуся. Мені сорока на хвості принесла цю звістку. Але я мушу зауважить, що красунь павусь гультяй, ледащо, та Картяр цілі ночі п'є та гуляє з такими, як він, по усяких ресторанах, великих і малих, і до решти гайнує батьківське добро. Прогуляли й промарнували вони вдвох з батьком по заграницях та в Монако на Рулетці селу й сахарню, а Павусь незабаром прогайнує і той хутір шелестуху, що застався в нього. Врешті він нестатковитий, пустий паничик, Котрий тільки зугарний тинятись по хрещатику Та наводить своє пенсне на панів. Це якийсь виродок колись славного, поважного роду в Україні. Там-то мені клопоту за твого павуся, Нехай гуляє на здоров'я, Промовила вона ніби забиджена. А до служби, яка б вона не була, Або до будь-якого діла, він таки з роду нездатний. Він тільки й уміє їсти, пити, спати, розкішно жить та в карти добре грати. Настя надула губки і насупила брівки. Так-то мені клопоту. Я не мати Павусева, щоб піклуватись про його долю. Так воно так. В Павуся тільки всього, що його краса. Гарний, як намальований. п'є Гуляє сливище ночі, а свіжий з лиця, як мак, вуха рожеві, неначе з Йоркширського кабанця. Але я давно зауважив, що в тебе більше серця й фантазії, ніж просвітності, бовкнув батько. Ти та твоя неня схожі, як дві краплі води, і вродою, і вдачею, і вподобою, та ще й обидві нахапали за границею усякових. Найновомодніших штучок і спіритизму, і гіпнотизму, і декадентства і усякої нісенітниці. Не кажи мені, папо, про усякі найновомодніші штучки, про якихось декадентів та символістів, бо скажу тобі просто в вічі, що ти в цьому нічогісінько не тямиш. Ова, невже ж таки, я такий не тяма, що й такої? Зовсім не мудрої нісенітниці не втямлю, сказав батько насмішкувато. Настусю вразив цей насмішкуватий та легковажний тон. Батько вразив її страшенне самолюбство, неначе ж нігтям по вирості. Вона спалахнула. Мені, тату, про це не варт, розводиться даремно. В Росії суспільстві ще таке грубе, таке нерозвите, ще зовсім таке нездатне втямить гаразд цього тонкого, нервового, делікатного духу в поезії. Воно ще має занадто цупкий ніс, щоб почувати ці тонкі аромати, волячими нервами, конячими носами, непочутих цих тонких, делікатних пахощів. Ова, куди ж пак? Хвалити Бога і в нас носи на своєму місці, як і в заграничних людей. А про маму? «Не кажи мені нічого такого! Мама була свята! Мені важко слухати докори та нарікання на неї, коли вона вже в домовині!» Крикнула Настуся і одразу заплакала. «Твоя свята мама була для тебе ворогом через те, що вже без тями тебе дуже любила та пестила. Вона тебе навіки збавила своєю хворою любов'ю та сприянням», – сказав батько, важко зітхнувши.